Коли вона зібралася продавати бізнес і їхати до Львова, їй прийшло замовлення на оформлення челауту в невеликій, але заможній студії звукозапису. Майя вирішила, що це буде її останнє замовлення у Києві, і поїхала на об'єкт вивчати ситуацію. На студії вона помітила Франта з пощербленим обличчям. Немає гіршого на світі, ніж закохатися у людину з такою шкірою, подумала вона. Наступного дня вона шукала нагоди зустрітися з ним. Під вечір він сам зайшов у челаут випити кави. Вони розговорилися. Франт виявився композитором і музикантом. Тимчасово працював на студії звукорежисером. Його звали Яків як і в горах Євлампія. Він був зі Львова. Він спитав, чим вона займалась до цієї роботи. «Вела прогноз погоди», – відповіла Майя. Франт сів за рояль і награв мелодію, від якої в неї стиснулося горло. «Упізнаєш?» – спитав він. Вона кивнула, стримуючись, щоб не розплакатись. Мелодія з прогнозу погоди після новин. Музика з мого дитинства. Маріла Форе, Манчестер і Ліверпуль.